Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh Hari ini kita sambung lagi pencerahan hukum-hukum tajwid Satu ayat pada surah Al-Adiyat Kali ini pada ayat yang kelima A'udzubillahimina syaitanir rajim Fawasatuna bihi jam'an Fawasatuna bihi jam'a Bacaan wasal pada ayatnya dan bacaan waqaf. Baik. Yang pertama sekali, fa' di atas fa. Fa' di atas fa. Bunyi fa bukan fo dan bukan fa. Ya. Jangan sebut bibir bertaut kemudian mengeluarkan angin. Fa. Salah. Atapun gigi lebih ke depan hinggakan sebutan huruf fa itu menjadi tebal. fo. Hendaklah memastikan hujung gigi atas. Bersentuhan perut di bawah. Ataupun bibir bawah yang di sebelah dalam yang basah itu. Fa atau fa. Begitu. Wa juga dibaca tipis. Bukan wa tapi wa. Fa wasa. Tiga-tiga tipis. Sehingga ke fa wasa tiga-tiga tipis. Tiga-tiga lidah merendah dari lelangit Kemudian mati dengan ta. Ta ialah huruf isti'la. Berlaku hukum kalqalah sugra. Atau kalqolah kecil, huruf qalqalah yang mati e, berada di tengah atau dibaca wasal. E, dan apa yang ajar guru saya ialah, seolah-olah huruf ta itu berbaris di atas, kerana e, huruf ta, huruf ta dan huruf qaf yang bersifat istighfar itu mudah dibaca tebal. Contohnya iqra, iqra begitu, ataupun sautana. Iqara uh, contohnya ya. Yang lain-lain Fadarabana Fawasautana Iqara Ajama Ataupun Adana contohnya Yang diajar oleh guru ialah seolah-olah huruf-huruf tersebut berbaris di atas Sebagai guide atau panduan Supaya dapat membaca dengan tepat Boni lantunan kalqolah sugro yang yang bersifat kecil itu, kerana lantunannya tidak kuat Sebab berada di tengah-tengah. Jadi dibaca dengan huruf tak solallah berbaris di atas fawasatona fawasatona. Bila dibaca laju fawasatona fawasatona dibaca dengan lantunan yang sedikit untuk uh, mengurangkan uh, bunyi berpatah balik itu sebab huruf Qalqallah yang mati berada di tengah-tengah. Jadi bacaannya فَوَسَطُّنَا فَوَسَطُّنَا seolah-olah huruf Tau' berbaris di atas. Qalqallah, surah. Kemudian, na dibaca tipis bihi Pada bacaan wasal hukum, uh, hukum maksilah kasirah dibaca dua harakan. Jika dibaca وَقَفْ فَوَسَطُّنَا bihi jika dibaca wasal, fawasata nabi jam. Masilah khasirah ialah apabila haqdamir uh, dengan, dengan huruf yang berbaris sebelum dan selepasnya. Maka Dan terjadi pada bacaan sambung atau wasal. Jika tidak dibaca wasal, akan dimatikan pada huruf ha haqdamir tersebut. Baca wasal, baru dia bertemu dengan jim ataupun huruf selepasnya. Barulah berlakunya hukum... Qalqolah... Uh, maaf, maaf... Maksilah... Qasirah, begitu. Ya. Baik, fawasata nabihi... Dua harakat, maksilah qasirah... Jam mimati bertanda mati. Sebenarnya... Selepas mimati yang bertanda mati itu... Ada salah satu daripada 26 huruf... Yang membawa ke hukum... izhar Syafawi. Namun... Menggunakan simbol, ya, melihat kepada simbol mim yang ada tanda mati, sudah memadai untuk mengetahui bahawa ia hukum izhar syafawi, iaitu bacaan yang dibaca terang, tanpa dengung atau pada kadar satu harakat Izhar syafawi. Namun sebagai panduan lain, pada huruf mim yang mati itu ada sifat tawasut. Jadi sebutannya agak bertempoh, tidak dialirkan dan tidak tertahan. Tidak dibaca jama'ah. Ataupun jam'a. Sebaliknya pada kadarnya bertempuh sedikit. jam'a. Sifat tawasut pada ruqmim. Atau hukum izhar syafawi. Baik. Ain alif dua di atas an. Bacaan wasal pada ayatnya. Ain alif dua di atas an. Baris dua di atas beralif. Jika diwakafkan menjadi hukum mat'iwat. Mat'iwat sama dengan spesies. Atau sekumpulan dengan mat asli. Mat'iwat terjadi pada... Bacaan yang uh, baris dua di atas beralif dan dimatikan kerana wakaf. Ma'iwat terjadi pada baris dua di atas beralif dan dimatikan kerana wakaf. Kecuali Hamzah dua di atas yang tidak memiliki alif. Juga dibaca dengan dua harakat, hukum mar'iwat. Baik kita, semak sekali lagi bacaan. Fawasauta nabihi jam'an pada bacaan wasal dan fawasauta nabihi jam'a pada bacaan wakaf. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan kepada sahabat yang bertanya, eh, kepada sahabat yang, sahabat yang mendapat perkongsian ini. Wallahu Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.